وعليكم الله وبركاته الحمد لله الذي احيا بعد ما امات و اليه يحيي والسلام على اشرف الانبياء وإمام المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وارجع بنا ما علمتنا وسدنا علما نافعا يرضى به العالمين ايها الاحباء بارككم حمي الله تبارك وتعالى كل تكيه صالنا سلامتم عليه صلى الله عليه وسلم نشكر الله وماله يا wakutujalia na kutuwafikisha kupata fursa hii ya kukutana na ndugu zetu ndani ya kijiji hiki na ndani ya msikiti huu nyumba miongoni nyumba zake Allah Ta'ala kwa ta'ala Allah nasema ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila inna akramakum 'indallahi atqakum ay waatu hakika sisi tumekumeni mkiwa katika jinsia ya kiume na kike min dhakarin wa untha tukaana jinsia ya kiume na jinsia ya kike wanadamu Allah niwaumba hivyo wako wa kike wako wa kiume waja'alnakum shu'uban wa na tukakujalieni tukakufanyeni kuwa ni mataifa tofauti tofauti na ni makabila tofauti tofauti Litaarafu ili mweze kufaniana na kujuana katika hikma ya Allah tبارك وتعالى ameweka utofauti huo kwa wanadamu kwamba wanatofautiana makabila wanatofautiana mataifa wanatofautiana na maeneo wanayoishi kwa hiyo bila shaka wanahitaji kujuana ili kuweza kufungamana na kuweza kuwa pamoja sio rahisi kufanya jambo na mtu ambaye humjui huja mfahamu kwa hiyo litarefu ili mfahamiani huyu kabila fulani na huyu taifa fulani kwa sababu watu makabila yanatofautiana tamaduni zao na mazoea yao na maisha yao kwa hiyo bila shaka hili pia linatusununga kufahamiana kwa sababu sote tunajuana kwamba ni ndugu wa ili alhamdulillah na Allah tبارك وتعالى ameufunga udugu wetu kwenye Uislamu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hakika aliyekarimiwa zaidi katika nini kwa Allah ni yule mwenye kumcha zaidi Allah tبارك ta'ala Mbona zaidi katika nini, ni yule mcha mwenye kumcha Allah tabarak wa taala pamoja na kufahamiana pamoja na kujuana na kutofautiana mataifa na makabila lakini dini ya Allah tabarak wa taala inayo inayotutofautisha daraja mbele yake Allah tabarak wa taala sababu Allah alipoundumba anafahamu ya kwamba kuna watu watatokea watajifakhirisha kwa mataifa yao sisi ni mataifa makubwa sisi ni taifa fulani au kwa makabila yao pia na nasabu zao Allah tبارك وتعالى akasema inna akramakum Allahi atqakum. Kwa hiyo ndugu zangu kabla pia kujua chochote kuitu sisi sisi ni ndugu zetu. Moja kwa moja Allah ametuunganisha kwa imani zetu. Innamal almu'minuna ikwa. Hakika waumini ni ndugu. Kwa hiyo leo Muislamu hawezi kuwa ni mgeni semu zote atakuwa ni mgeni kwa sura atakuwa ni mgeni kwa kabila kwa mazingira lakini kiukweli maadamu ni muislamu huyo ni mwenyeji mwenzetu kwa hiyo tunayo haki ya kumkirimu tunayo haki ya kumpokea tunayo haki ya kuungana naye kwa hiyo hilo la kwanza kwa ambalo lina linatuna lina, lina, lina, Tutofautisha na wengineo. Kwa hiyo ni ndugu zetu wa Uislamu. Sisi ndugu zetu wa Uislamu hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili Sio wageni sana katika mazingira haya. Sio wageni katika mazingira haya. Ndugu zetu wa safari alichelewa kumaliza swala. Ka kaona tu tumuwakilishi alafu atafafanua zaidi akija. Lakini sio wageni katika haya maeneo. Mimi binafs naitwa Shafii Mahdi bin Mustafa Abu Abdurrahman. Yani uh, kwetu ni katoro ya hapa. Sio ya Geita, katoro ya hapa Bukoba vijijini. Karibu na kiaka. Kwa hiyo hapo ndio nyumbani ndio nimeshalia na ndio nimekulia japokuwa nimekulia katika mazingira ya kusoma. Eh, maisha yangu mengi yamekuwa katika mazingira ya kusoma. Eh kwa hiyo alhamdulillah kwa sasa niko Mwanza. Kwa sasa niko Mwanza nafanya kazi ya da'wa. Fanya kazi ya da'wa baada ya kutumia baadhi ya muda katika kusoma. Allah katunzuku hicho kidogo alichoturuzuku. Alhamdulillah ikabidi turudi mradi kukifanyia kazi. Kwa hiyo Maisha yangu ya masomo e, nimesoma hapa hapa Nchini. lakini pia na sababu ya, ya, ya Kenya na sehemu nyinginezo kwa hiyo baada ya kumaliza masomo yangu kasema nirudi nyumbani kwetu nchini kwetu tuweze kufanyia kazi kile ambacho tumekisoma kwa hiyo mimi niko Mwanza pale tumeendelea na kazi ya dawa lakini tumeambatana na shehedu wetu ndugu yetu Abu Abdul Halim Aqilu ibn Mahmud Mutabaz Allah muhafadhi yeye pia ni shekha nafanya da'wa katika mji wa Morogoro lakini pia ni mwenyeji wa hapa pale pale mji wa rushe Rusho tareka yanga kwa hiyo ni maarufu anafahamika lakini pia naye ndiye yetu wa wasimaa pia naye ni asili yake ni huku hapo hapo rushe ndugu yetu shemeji yangu lakini ndugu wake e, na shekhe pale mtoto wa shangazi kwa hiyo alhammi ndugu sote kwa ujumla pia tukambatana kijana wenu e, mwanafunzi ye, wetu yeye ni wa pale mrushaka kwa hiyo Msafara wetu huko katika sura hiyo tukasema hapa ni nyumbani tuliwahi kuja e, acha tupite tuwasalimie kwa sababu kuvuka tukaenda zetu mabira na nini itakuwa sio vizuri tupite tuwasalimie tuzungumza nini kile tutakachojaliwa kufanyaje kukizungumza eh naomba niwakumbushe jambo moja tu alafu DJ mkalibishe shekhe na yeye akumbushe e, kila tutakachojaliwa kukizungumza jambo ambalo nataka niwakumbushe ndugu ni zangu waislamu kwamba, kawaida mwanadamu aliyeruzukiwa akili timamu aliyejaliwa na akili timamu na Allah tabaraka wa ta'ala hawezi kufanya kitu bila malengo hawezi kufanya jambo bila lengo si ndio hivyo labda chizi utashikua <coughs> na akili ukimuona mtu anaenda shambani kulima ana malengo yako kwenye hilo shamba Ukiona mtu anaenda zake dukani ana malengo yake. Mtu anapooa ana malengo. Mtu anaposomesha watoto wake ana malengo. Mwanadamu mwenye akili timamu hawezi kufanya vitu pasina nini, pasina malengo. Tukilijua hilo kwamba haliwezekani kwa mwanadamu yeyote unayemuona anatembea barabarani ana malengo yake na yosudia. Mamoja yawe ni malengo mazuri au yawe ni malengo mabaya. Kila mwanadamu anafanya jambo lake kwa malengo yake. Tuktoka kwa wanadamu tukaenda kwa yule aliyewaumba wanadamu. Aliyewaumba nani? Wanadamu. Mwanadamu ameumbwa na nani? Na Allah Tabarak wa Taala ndio yeye uzoao. Mwanadamu ameumbwa na Allah Tabarak wa Taala. Allah alimuumba huyu mwanadamu baada ya kuwa hakuwepo katika ulimwengu tena kwa muda mrefu na baada ya kuumbwa viumbe wengi Allah akamuumba mwanadamu baada ya kuumbwa viumbe wengi pale Allah anaelezea jambo hilo hal ata ala al insani min lam madhkura Hivi haijapita ha, ha, ha, ha, kipindi kirefu kwa mwanadamu katika huu ulimwengu ni kitu chenye kutaji kwa kwenye dunia ina maana Allah tabaraka wa Taala ameumba viumbe wengi kabla ya mwanadamu lakini baada ya hapo Allah kamuumba mwanadamu kabla ya viumbe wengi hii inathibitisha kwamba Allah Tabarak wa Taala amemumba mwanadamu hakuwepo. lakini baada ya kumumba huyu huyu mwanadamu Allah Tabarak wa Taala akamkirimu aka na kampa daraja kuliko viumbe wote katika ulimwengu kuliko viumbe wengi katika ulimwengu huu na pamoja ya kwamba Allah Tabarak wa Taala baada ya viumbe wengi الله يسمى ولقد كرمنا بني ادم تلمقيموا منادام وحملناهم نكامببا في البر والبحر كاتيكا انchikabu na baharini tukampa utawala wanchikabu na baharini pamoja kwamba huyu mwanadamu Allah amemumba mwisho mshoni baada ya kuumba viumbe wengi lakini Allah akamkimkimu na juu ya viumbe wengi wa hamnahu fi albarr walbahr wafadhallnahum ala kathiri mimman khalaqna tafdila tukamfadhilisha mwanadamu huyu na tukamnyanyua juu ya viumbe wengi ambavyo tumeviumba hii ni kwa huyu mwanadamu kwanza hakuwepo Allah kamumba baada ya kuwa ameumba viumbe wengi na baada ya kuumba mwanadamu huyu Allah akamtukuza, Allah akamnyanyua, Allah akampa nafasi katika ulimwengu, bali Allah akamjalia kwa yeye ndiye kiongozi katika ulimwengu. Allah nasema eh e, wa inqala rabbuka lil e, ja'ilun fil Khalifa Allah akamfanya kwa ni Khalifa huyu mwanadamu. Pamoja na hayo yote, Allah akamdhalilishia viumbe wengi, akaviweka chini ya mwanadamu huyo. Wanyama, ardhi hii, viumbe wengi zote hizo Allah Tabarak wa Taala amiyafanya kwa ajili ya huyu mwanadamu. Akamtirimu, akamfadhilisha, akamboresha, akampa akili. Ya kusimamia viumbe waliobaki katika ulimwengu Allah akamdhalilishia wasakharna lakum ma fi samawati wa ma fi Allah akamdhalilishia vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi huyu, huyu huyu mwanadamu ndugu wa Islam tulizane. yote haya Allah aliyofanya kwa mwanadamu huyu akamjalia akampa daraja hilo Allah hana malengo na huyu mwanadamu ikiwa wewe mwenye ability mkuu huwezi kufanya jambo bila malengo wewe ni kiumbe wadhania Allah muumba anaweza kumumba mwanadamu akamkirimu akamfadhilisha akamnyanyua akamruzuku akili na ufahamu wa kuwa na kuongoza viumbe wengine bila malengo hivi Allah hana malengo na mimi الله انا مالengo na wewe Allah amekuumba akakupitisha hatua tofauti tofauti ya ayyuha alinsani ma ghuraka birabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawaka faadala ayo nadam lini kinakusahulisha mpaka wumsahau mwala wako mkarimu aliyekukirimu kwa kukuumba lakini akakuweka sawa akaku akakupitishia hatua tofauti tofauti leo umefika hatua hiyo hivi wadhania Allah hana malengo na wewe na hilo Allah alitukumbusha ndani ya Qur'ani akasema afa hasibtum annama khalaqnakum abatha hivi wadhania sisi tumewaumba kwa mchezo mchezo hatuna malengo na ninyi aya hii Allah anawakumbusha wanadam. wanadamu wewe mwanadamu wewe Wadangi Allah mkonba pasina malengo. Wewe unaweza kaingia shambani, huna malengo na shamba lako? Unanunua shamba pasina malengo? Unanunua gali pasina malengo? unamsomesha mwanao, unangaika naye. Eh mpaka anakuwa, hula malengo naye? Haiwezekani. Sasa turudi kwa Allah Tabarak wa Taala, Allah kutuleta kwenye hii dunia, akatufadhilisha amekuruzuku neema mbalimbali uhai ujana afya mali watoto na membo mengine mengi Allah hana malengo na sisi wewe unamsahau mola wako Allah hana malengo na wewe hivi wadangio umekuja dunia kutembea umekuja dunia kustare hakuna lengo la yule aliyekuleta kwenye hii dunia ni ajabu sana mwanadamu kusahau ile ni hasara kubwa tuliitoa jambo hili. ni kwamba Allah na malengo na sisi? Allah na malengo na wewe? Allah na malengo na huyu mwanadamu? Hakumuumba hivi na kumpa kila alicho nacho? Allah memdalilishia ardhi hii. laiti Allah layamrisha hii ardhi iwe na jeuri kama ilikua mwanadamu, basi hakuna angejenga kwenye hii ardhi. Nani Allah nasema Siku ya kiyama Allah taipa amri hii itoe kila kilicho juu yake idha zulzilatil ardu zilzalaha kumbuka ardhi itakapotikiswa kweli kweli katika alama za kiyama wa akhrijati al-ardu athqalaha ardu ita bitoa bila bizito vyake kila mnachokiona kizito kwenye ardi ardhi itapewa amri idondoshe kila kizito mnachokiona waqala al-insanu malaha Siku hiyo mwanadamu atasema ardhi ni nini jamani? Mbona hatujazolea kila kitu kitadoloka? Ardhi imepewa amri. Sasa hivi Allah ameidalilisha. Twaitumia tutakavyo. Hivi wadhania Allah hana malengo na wewe? Hana malengo na mimi? Hana malengo na wewe mwanadamu? Allah kukudhalilishia vyote hivyo. Allah amedhalilisha mbingu kwa ajili yako. Ame dhalilisha jua na mwezi kwa ajili yako. Allah ame kila jambo kwa ajili yetu. Allah hana malengo na huyu mwanadamu? Jibu ni kwamba Allah na malengo na mwanadamu huyu. Allah na malengo na huyu mwanadamu. Usidisahulishe ndugu yangu Muislam. Allah anasema Wama ma khalaqtul jinna ila liyabudun. Sikuumba maji na watu isipokuwa lengo ni kuniabudu. Hilo ndo lengo la sisi kuwepo kwenye dunia. Ili tuwabudu Allah tabaraka wa Taala. Angalia shaitani anapopambana kutusaulisha kilicho tulete kwenye dunia. Ana anapambana, eh, anapambana sisi tuadhibiwe, tuwe na yeye motoni. Allah tulinde na kiumbe huyu. Afika tu anatusahulisha. Muislamu anakula, unalala, unaamka, unafanya shughuli zako bila kujua aliyekuleta kwenye hii dunia na haki gani na wewe unashindwa dakika chache za kumtumikia Mola wako wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun Sikuumba majini na watu sifukuwa niabudu ndio uislamu tuko duniani kwa ajili ya kumwabudu Allah sote ni watumwa wa Allah tabaraka wa taala kwa matabaka yetu yote kwa, kwa namna tunavyozidiana awe ni tadiri, ni mtumwa wa Allah tabaraka wa taala awe ni maskini ni mtumwa wa Allah awe ni msomi ni mtumwa wa Allah veweza takabeku wewe mwanadamu ni mtumwa wa Allah tabaraka wa taala na maana fika tu mtu anatakiwa ajishushe kwa Allah tabaraka wa taala amsjudie Mola wake haijalishi wewe ni mheshimiwa au la si Allah tabaraka wa taala ndio waislam Tumeumbwa ili tumwabudu Allah tabaraka wa Taala ili ndio lengo letu na Waislamu wengi wanalijua lengo ini lakini Ilo lengo tulalipata wapi ndio maana Allah ameteremsha Qurani akatuma mitume wake ili waje watufundishe watuonyeshe namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa Taala miongoni mwa malengo ya kutuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili atufundishe namna ya kumwabudu Allah tabara kwa taala nikimalizia ya mazungumzo yangu ndugu waislamu tukijua kwamba sisi tumekuja kwa ajili ya lengo hili kwa hiyo tufahamu ndio wote tutaondoka kwenye hii dunia je kinacholeta tushakipata hata leo ukachukuliwa na Allah umekufa ukaulizwa lengo ninakuleta kwenye hii dunia umelipata kwa asilimia ngapi je umelipata kwa asilimia 100 umelipata kwa asilimia hamsini au umelipata kwa asilimia kumi unajua kumwabudu Mola wako ni kwa nini imeletwa Qurani imeteremshwa Qurani imeteremshwa ili tujue namna ya kumwabudu Allah tabarak wa taala je hiyo Qurani waijua Je, unajua mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, unampenda wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Dhibu utasema nampenda. Je, unamjua? Dhibu utasema ndio, namjua. Utaulizwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa na nini? Ametumwa na Uislamu. Wa ujua huo Uislamu? Utasema ndio. Uislamu wako unachukua wapi? Ukiulizwa, ni wapi mahala sahihi pa kuchukua Uislamu huu? Utajibu nini? Eti ndugu zangu, kila kitu kina mahala pato pa kukichukua. Lakini uliza ni wapi mahala sahihi pa kutoa Uislamu? Sisi Uislamu tunautoa wapi? Unapatikana wapi? Niapi marejeo ya Uislamu wetu? Sehemu ya kwanza ya marejeo ya Uislamu ni Qur'ani. Ni nini ndugu zangu? Qur'ani. Quran ipo. Leo Quran tumeachia mashehe. Tumeachia madarasa. Nyumba zetu utakuta nyumba msilamu haina Quran, haina hata msahafu kabisa. Na leo kwa sababu angalia waislamu walivyokuwa nyuma hawajui, hawashughulikini yao wako waislamu ambao hawezi kutofautisha msahafu na kitabu cha kiarabu. Ye kila kitabu cha kiarabu anaona ni msahafu. Maneno ya Kiarabu yote yanaona ni msaafu. Kuna Waislamu walienda wa wakuhiji wa kule Saudi Arabia. Na lugha inayotumika kule ni lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo matangazo mengi ni Kiarabu. Mtu kwenye duka lake anaweka Kiarabu. Aliporudi huyo Muislamu kutoka Hija, watu wakaenda kumpa hongera, wakaenda kumwona katoka Hija, wakakaa amekusanya watu anao simulia vila alivyoviona kule akamwambia jamani ile nchi ya cheli bana kila pahala pameandikwa Qurani kila mara pameandikwa hata Qurani tu yeye yale maneno eh afiona labda pamelekezwa ya shimali akaona kwamba a eh la akaambia kwamba insil hutasah hawa kama isha juu ah, Ye yeah, anaona ni Qur'ani. Kwa sababu gani? Wako waislamu leo hii hawajui kutofautisha Qur'ani na maneno mengine ya Kiarabu. Kwa hiyo kila kitabu cha Kiarabu yeye yeah, anaona ni Qur'ani. Na ndio maana utakuta leo waislamu, Muislamu Anakuja mtu leo anamuzia maji, kimaji, maji ya 500 anamuuza na kitatu Anamwambia ni maji ya baraka, yamesomewa na mashe wengi. Leo Islamu, natepeliwa, natepeliwa kwa sababu Qur'aniyao wameiacha wamekubali kuishi maisha haya ya kawaida. Kwa ndugu zangu wa islamu, tushughulike na dini yetu. Dini yetu tumeitoa ndani ya Qur'an, tumeitoa katika hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunastoa kwenye ufahamu wa masohaba wema wetu waliozunjulia katika hii dini. Haya ni machache nimependa niyaseme kwa ndugu zangu yawe ni manufaa kwangu mimi na kwenu ninyi. Katika msikiti huu ndugu zangu wa dini huu wa makazi toma Allah Ta'ala ta atunufarishe na haya machacha ambayo tunasikia e, nimkaribishe Sheikh Yakidu e, na ye aje azunguze wa Islam kidogo aone ametoka kidogo kwa hiyo ndugu zangu wa Islam e, haya ni machacha ambayo vitaka inyasulunza e, wakati Sheikh anakuja kama kuna mtu ana swali kati ghaya ni yazulumza au mingine eh tutasaidiana bihivi milaku ya jibu eh na katika njia nzuri ya kusoma pia ni nikuuliza eh jambo limekutatiza unaweza kuniuliza kwa hiyo naomba niwachie shekhe Nafasi ni yazulumza yote naomba tutusogeleane niakuwa leo bora zaidi ili kuwa hali bora zaidi salama